«Обдивіться, панове, усі гаразд! Обдивіться!» – так розпочав він свій загад. «Полагайте вози та мазниці, візьміть до спитку зброю та не набірайте багацько одежі по одній сороці на козака та по двоє штанів, той досить, по горщику, і та пшона, а більше ні, ані у кого нічого не було». Про запасу возах буде всякий погріб, пара коней, щоб у кожного була, пар сотень зо дві волів мусимо взяти, бо на переправах та багновищах ця річ знадобиться. А надто дбайте, панове, більш за все про лад, бо це річ найважливіша. Я знаю, що поміж вами є й такі, що як пішли тільки бог, яку поживу. Пішли зараз дерти на понучі, китайки, оксамити, дорогі паволоки. Залишіть, панове, цей поганий звичай, не козацька річ. Кіньте геть усякі лахмани, а саму зброю беріть. Якщо лучиться добрина, та червінці чи срібло, по це найпохватіша річ. Та повсякчас і здасться. Та ось, панове, заздалегідь наказую вам, якщо хтось в дорозі нап'ється то немає йому змилувань, як собаку за шияку звалю прибнути. І хто б він там не був, хоч найкращий лиця з усього Запоріжжя, сількось. Як собаку, кажу, звалю його, застрелити на місці, та й покинути без жодного похорону і поминок. Нас з'їдень вовкам, сіроманцям та хижій птиці, бо п'яниця в дорозі, не мусить того мати нічого. Молодий кіт. Запобігайте розуму старих. Як лизне на таку річ, розпустіть набой пороху. У чарці горілки та мерщій випийте той усе, минеться, не пристане пропасниця. А на рану, якщо не дуже велика, покладіть просто землі. Замісивши її сам перед слиною на долоні, то й просохне рана. Тепер ньканумо, хлопці, до праці. Та не хапком а розважно та щиро беріться за діло. Отак казав Кошовий, та як довів до краю тую оповідь, усі козаки зараз стали до праці. Уся січ витверзіла, і ніде неможливо було знайти ані одного п'яного, бусім їх ніколи не було поміж козаків. Їх направляли обідтя. Други підробляли вісі. А ті зносли на вози мішки з харчу, а знов ті накладали зброю, а там ті пригонли коней, волів, усіми сторонами залунало, тупотніва, стрільня, спиткова, шабльова, брескотня, воли ревуть, вози реплять, гомін, гукання, зополи, гейкання. якось трохи згодом ген-ген полем вистягся табірко. «Чимало впали б бігти тому, хто заважав від краю до краю пробігти довжником козачий табір?» У невеличкій церковці чернець молепствував до походу, покропив усіх святою водою, усі познаменували до Христа святого. Як рушив табір і вистягався з січ, усі козаки обернувшись назад, головами приказали сливи усі враз. «Прощавай, січі мамо, догляньте, Боже милий!» «Най заступиться, божа мати, від жодної причини!» Ідучи присіччям, Тарас побачив, що його жидок Янкель вже ядку нап'яв. Розташувався з кримінцями, завертками, порохом, усяким військовим потрібом до походу. Книщі паляниці навіть продавав. чиба от тобі парх, погадав собі-собі бульба». Тай, під'їхавши до жита, спитав. «Тютя з полив'яним носом, якого біса сидиш ти тутки? Хіба вже тобі гроші оприкризились, що само під кулю лізеш? За цим ділом не стане. Хтось за любки дасть тобі покуштувати смашної кулі?» Отказом на все Янкель зближився до його і обома руками давши знак, ніби мав щось потаємне сповістити, йому зацвенькав.